Pavel, Silvan și Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, și ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru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 Adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia. Însă vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni. Așa că nu avem nevoie să mai vorbim de ea. Căci ei însuși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu. De ce? Ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l am înviat din morți, adică pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Voi înși vă știți, fraților, că venirea noastră la voi nu a fost darmică. după cum am suferit și am fost bagiocoriți în Filipii, cum știți că am venit plin de încredere în Dumnezeu nostru. De ce? Ca să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu, în mijlocul multor lupte, căci propovăduirea noastră nu se temează nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie, ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa, să placem, nu oamenilor, ci să placem lui Dumnezeu, care ne cercetează inimile. În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuința vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei, martor este Dumnezeu. N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși ca apostole lui Hristos am fi putut să cerem cinste. Din potrivă ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce își crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră, fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, însă chiar și viața noastră, atât de scump ne-ajunsă sărăți. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte, ca să nu fim sarcină noi din voi și să propovăduim Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteți martor și Dumnezeu de asemenea că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără vină față de voi care credeți. Știți, iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adeveram. să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la împărăția și slava sa. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu, că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează și în voi, care credeți. Căci fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu, care sunt în Hristos, Iisus, în Iudea, pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi același rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. Iudei aceștia au omorât pe Domnul Isus și pe prooroci, Pe noi ne-au prigonit. Nu plac lui Dumnezeu și sunt și tuturor oamenilor. Căci ne-au să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor lor, însă la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Noi, fraților, după ce am fost despărțiți câtva vreme de voi, cu fața, însă nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Astfel, odată și chiar de două ori am voit, eu, Pavel cel puțin, să venim la voi, însă ne-a împiedicat satana. Căci cine este, în adevăr, nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slav. Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos La venirea Lui? Da. Voi sunteți slava și bucuria noastră. De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena. Și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos. De ce? Ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră. Pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, că știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri. Ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră. De teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și ostenală noastră să fi fost degeaba. Însă chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a dus vești bune despre credința și dragostea voastră, că totdeauna păstrați o plăcută aduce aminte despre noi. Și că doriți să ne vedeți cum dorim și noi să vă vedem pe voi. De aceea, fraților, în toate strâmbtorările și necazurile noastre, am fost mângâiați cu privire la voi, prin credința voastră. Acum, da, trăim. Fiindcă voi stați taier în Domnul. Cum putem noi, oare, să mulțumim în de ajuns lui Dumnezeu cu privire la voi, pentru toată bucuria pe care o avem din picina voastră, înaintea Dumnezeului nostru. Zi și noapte îl rugăm nespus să vă putem vedea la față și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Însuși Dumnezeu, Tatăl nostru și Domnul nostru Isus Hristos să ne netezească drumul la voi. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult În ce? În dragoste unii față de alții Și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi Ca să vi se întărească inimile Și să fie fără prihană în Sfințenie Înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru Când? La venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toți Sfinții Săi. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți, în adevăr, ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este Sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în Sfințenie și cinste. Nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug, și cu nedreptate, în treburile față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a la necurăție, ci la sfințire. De aceea, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care va dat și Duhul Său Cel Sfânt. Cât despre dragostea fățească, nu aveți nevoie să vă scrie. Căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu. Ce? Să vă iubiți unii pe alții. Și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Însă vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. Să căutați să trăiți în liniște. Să vă vedeți de treburi. Și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Și astfel să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să nu aveți trebuință de nimeni. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhangel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogori din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Cât despre vremuri și soroace nu aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi și vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț Noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Însă voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi sunteți toți fiii ai luminii și fiii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea. Și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Însă noi care suntem fiii ai zilei, să fim treji și să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că vegem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea, mângăiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să îi prețuiți foarte mult în dragoste din picina lucrărilor. Trăiți în pace între voi. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neurânduială. Să îmbărbătați pe cei deznădăjdiți. Să sprijiniți pe cei slabi. Să fiți răbdători cu toții luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi cât și față de toți bucurați-vă întotdeauna rugați-vă neîncetat mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Isus cu privire la voi nu stingeți duhul nu disprețuiți prorocile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără pihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v chemat este credincios și va face lucrul acesta. Fraților, rugați-vă pentru noi. Și spune sănătate tuturor fraților cu o sfântă. În Domnul vă rog, fierbinte, ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin.